Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu nasta'dihi wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dahu ma ba'du fa ya 'ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi wa ta'atihi faqad faza muttaqun ma'asyaral muslimin rahimakumullah alangkah cepatnya hari-hari berlalu seakan kita baru menyambut kedatangan Ramadhan dan tanpa terasa sekarang kita Telah berada Di penghujung Ramadhan Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah kehidupan di dunia ini Datang dan pergi Kita baru menyambut kedatangan Ramadhan Dan tanpa terasa Beberapa hari ke depan Ramadhan akan hilang Meninggalkan kita Masyiral Muslimin rahimahillahu wa ajma'in Hari ini adalah merupakan hari yang telah dekat masuknya al-Ashur Awakhir sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, dan adalah petunjuk Nabi kita yang mulia, Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa menghidupkan Ramadhan sepenuhnya dengan amal ibadah tetapi beliau lebih menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadhan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ahya al-lail beliau menghidupkan malam-malam sepenuhnya di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam 10 -malam Ramadhan dengan berbagai macam aktivitas ibadah seperti qiyamul lail, zikrullah, tilawatul quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah taala menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kan ijtahid fil ashil aakhir Malam lam yajtahid fi ghairiha sesungguhnya Nabi saw berijtihad bersungguh-sungguh beribadah secara maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang tidak beliau perbuat pada malam-malam sebelumnya. Dan dalam hadis Bukhari Muslim, radhiyallahu taalaanhu ma berkata Aisyah radhiyallahu taalaanha, "Kata Nabi saw, 'Jika dah kalah Ashra, sedemikian." wa ahya laylahu wa ayqaadha ahlihu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk 10 Ramadhan terakhir beliau menguatkan pakaiannya beliau menyingsingkan lengannya untuk beribadah menyembah Allah subhanahu wa taala dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan ini menunjukkan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk aktivitas taat Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah kita Saudara-saudaraku Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mencontoh Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi salam Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kita umatnya Mengikuti beliau Sallallahu alaihi salam Allah berfirman Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah telah ada dalam diri Nabi kalian yang mulia s.a.w. contoh suri tauladan. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Dan di antara sunnah yang Rasulullah s.a.w. perbuat ketika melaksanakan qiyamul lail. Dan taklah kita berupaya untuk mencontoh beliau s.a.w. Di mana beliau memanjangkan salat-salatnya. Di mana beliau memanjangkan rukuk-rukuknya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Hendaklah kita berupaya mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail. Di mana hendaklah kita berupaya untuk memanjangkan bacaan-bacaan, memanjangkan ruku memanjangkan sujud sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asyral muslimin rahimanillahi wa iyyakum ajma'in. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang benar-benar berupaya mengisi Ramadhan sepuluh terakhir dengan berbagai macam bentuk ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam dan taklah kita tidak meniru orang-orang yang lalai, karena sebagian orang, sepuluh hari terakhir Ramadhan yang seharusnya merupakan ladang amal, mereka berlama-lama untuk memperbanyak ibadah mencari malam seribu bulan bahkan mereka menyibukkan diri menyambut Eid dengan berbagai macam bentuk aktivitas, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidaklah mendatangkan keberuntungan bagi akhirat mereka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan sebagian orang menganggap cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja. Tidak perlu qiyamul lahil tidak butuh itikaf, tidak butuh memperbanyak ibadah cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pernah hal ini disampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebagian orang yang mengatakan cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja. Maka beliau menjawab radhiyallahu taala anha, balagani an qaumin yaqulun an addaina al nubali an nazdad aku telah mendengar sebagian orang yang mengatakan cukuplah kita mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu taala wajibkan saja tidak perlu menambah amalan lainnya berkata aisyah radhiyallahu taala anha wala amri la yas'aluhumullahu illa amma ftarada alaihim walakinnahum qaumun yakhthi'una bil-laili nahar Wahai anak-anakku, apa yang kau takkan lakukan? Aku bersumpah demi Allah Benar bahwa Syih Allah tidak akan membiarkan mereka melakukan kejahatan. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan kejahatan. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan kejahatan. Aku Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan kejahatan. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan tidak akan membiarkan mereka Kecuali perkara-perkara Allah wajibkan atas mereka Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdosa siang dan malam Kata Ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anna Sesungguhnya mereka Sesungguhnya kita ibadah Allah Adalah suatu kaum yang senantiasa melaksanakan berbagai macam bentuk kesalahan Berbuat kesalahan Senantiasa melumuri diri kita dengan dosa dan dosa Siang dan malam Maka ibadah Allah Apakah layak kita mengatakan cukup kita kerjakan Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan saja La wa ka'aba Tidaklah kalian kata Aisyah Radia Allah wa ta'ala anha Kecuali bagian daripada Nabi kalian Dan tidaklah Nabi kalian Kecuali merupakan bagian daripada kalian Dan demi Allah Tidak pernah Rasulullah S.A.W. meninggalkan Qiyamul Lail Masha'ala Ma muslimin rahimanillahu Wa iyakum ajma'in di antara kekhususan sepuluh akhir tarikh Ramadan di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan malam yang terbaik daripada seribu bulan di mana Allah telah menurunkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan iaitulah malam Minal Qadar di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam kitab yang mulia tentang keutamaan Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada seribu bulan. Maksudnya ibadah Allah barang siapa yang beramal malam Lailatul Qadar maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalannya seolah-olah beramal seribu bulan. Mahsyurul muslimin rahimakumullah. 1000 bulan sama dengan 80 tahun lebih. 83 tahun lebih. Maka seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengikhlaskan dirinya beribadah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan qiyamun lail Tilawatul quran berzikir muji Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertepatan dengan malam lailatul qadar Ya Allah turunkan Maka seolah-olah dia beribadah Sama dengan 83 tahun Allahu Akbar Masyarakat Ma muslimin Rahimanillahu wa iyakum ajma'in ini menunjukkan betapa rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat Muhammad Di mana Allah pendekkan umur mereka Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Panjangkan umat sebelum mereka umurnya Namun Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bagi mereka berbagai macam bentuk Amalan-amalan yang melipat gandakan Amalan mereka Bahkan nilainya mengalahkan umat-umat sebelum kita Ma'asyurul muslimin Rahimanillahu wa'iyakum ajma'in Karena itu Hendaklah setiap muslim begitu gairah Mencari malam seribu bulan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan perintah beliau ilta misuha fil asil awakhir, carilah dia, tuntutlah dia di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Mashurul muslimin rahimakumullah... Apalagi orang-orang yang tegak melaksanakan kiamat lail, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena iman karena panggilan keimanan dan karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah berjanji Allah tabarak wa jalla akan menjanjikan baginya keampunan Sebab bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ini koleksi Bukhari Muslim man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma min dzambi Barang siapa yang bangun mengerjakan Salat malam Bertepatan dengan Laylatul Qadar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau Ma'asyurul muslimin Rahimanillahu wa'iyakub ajma'in Namun Allah Sembunyikan ilmu tentang Laylatul Qadar Agar setiap hamba Berupaya untuk mengejar malam tersebut Berupaya untuk mendapatkannya Bergairah untuk Menyisingkan baju dan lengannya Beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mencari malam yang mulia ini, masyarakat Muslimin rahimahillah wa yaqumajm'a'in. Kemudian diantara ibadah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuat menjadi rutinitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadhan. Rasulullah pernah i'tikaf sebulan penuh Ramadhan, beliau pernah i'tikaf dua pertiga Ramadhan. Dan beliau melazimkan ijtihad di penghujung Ramadhan 10 hari terakhir Ramadhan maka tidaklah salah Mashyul Ma muslimin rahimakumullah jika kita berupaya mencontoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ijtihad di bulan Ramadhan secara khusus di malam-malam terakhir Ramadhan 10 hari terakhir Ramadhan sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam dan diperbuat oleh salafus salih Demikian juga ummahatul mu'minin Mereka terus menerus sepanjang Hayat mereka setelah wafatnya Rasulullah S.A.W. Beri itikaf di, di 10 hari Terakhir bulan Ramadan. Dan itikaf ibadah Allah adalah Melazimkan diri Istiqamah, menahan diri Untuk tidak meninggalkan tempat Maksudnya adalah berusaha untuk Bermulazamah dengan masjid Ya ibadah Allah Sesungguhnya kita sepanjang tahun senantiasa bercampur dengan manusia maka alangkah baiknya di beberapa malam terakhir Ramadan kita berupaya berkhulwat menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa berkhulwat meninggalkan manusia karena itikaf tujuannya adalah berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa semata meninggalkan segala macam aktivitas dunia bercampur dengan seluruh manusia dia khususkan hari-harinya dia khususkan malam-malamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah dan iktikaf tempatnya adalah di masjid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antum aakifu fil masajid. Dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf bahwasanya beliau tidaklah meninggalkan masjid Beliau tidaklah meninggalkan masjid kecuali ada hajat kebutuhan yang harus dilaksanakan. Maka hendaklah orang-orang itikaf benar-benar berupaya bermula konsentrasi penuh berdiam di masjid dan tiga tidak meninggalkan masjid kecuali ada kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh orang lain. Masyarakat Muslimin rahimakumullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itikaf di dalam perbanyak bincang dan Bicara dengan manusia Di mana beliau konsentrasi penuh Menghadapkan dirinya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka bukanlah iktikaf yang benar Jadi ya, ketika kita iktikaf Memperbanyak berbicara dengan manusia Ma muslimin wa Maka tidaklah kita berupaya Mencedikikan perkataan ketika iktikaf Tidaklah kita memperbanyak tilawatul quran Zikrullahi tabaraka ta'ala Memperbanyak salat kalimat ikap sebagaimana contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa tubu ilayhi wa sallallahu wa sallam mubarak nabiyina Muhammadin wa akhdhu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ma'asyar muslimin sidang jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu adalah bagian rangkaian aktivitas ibadah di penghujung Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di antara hikmahnya adalah thahuratan lil sha'im min al-laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin di mana Rasulullah sallallahu memberitahukan bahwasanya di antara hikmah zakat fitrah adalah Mensucikan orang-orang yang berpuasa Daripada segala macam bentuk Perbuatan yang sia-sia Omongan yang sia-sia Dan yang kedua adalah dalam bentuk Merupakan jamuan bagi orang-orang yang miskin Maka ibadah Allah Persiapan diri kita untuk mengeluarkan Zakat fitrah Ya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan Kepada setiap individu kaum muslimin Baik dia kecil ataupun besar Baik dia dewasa ataupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak yang dikeluarkan wajibnya adalah ketika tenggelam matahari di ujung bulan Ramadhan maka itulah waktu wajibnya dan itu waktu terus menerus sampai sebelum orang melaksanakan aktivitas salat Idul Fitri. Bagi siapa yang mengerjakannya sebelum Idul Fitri, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima zakat fitrahnya dan barang siapa yang mengerjakannya setelah zakat setelah idul fitri maka sungguhnya dia bukanlah merupakan zakat tapi dia adalah merupakan sadaqatan minas sadaqat sedekah sedekah biasa dan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengeluarkan zakat fitrah sha'an min tambin atau sha'an min sya'ir atau sha'an min akid atau sha'an min zabib adalah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah daripada makanan-makanan yang menjadi bahan makanan pokok mereka. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk dikeluarkan satu sa' daripada tamar atau satu sa' daripada gandum, satu sa' daripada susu yang dikeringkan, satu sa' daripada anggur yang dikeringkan. Maka ikhwan rahimakumullah Petunjuk Rasulullah ini mengesahkan kepada kita Bahawasanya di dalam pelaksanaan zakat fitrah Tidaklah orang-orang mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk makanan. Nah adalah yang keliru. Adalah hal yang keliru yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di mana mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka dalam bentuk uang. Kalaulah memang dibolehkan, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali terdepan mengamalkannya. Karena pada masa mereka telah ada mata uang dinar dan dirham. Kalaulah ini kebaikan, pastilah Rasulullah dan para sahabat berlama-lama melaksanakannya. Maka ibadah Allah berusaha kita mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Sallam. Apalagi dalam Mazhab Syafi'iyah rahimahullah, dan dalam Mazhab Malik, dan dalam Mazhab Ahmad Muhammad Alam mereka semuanya tanpa ada keraguan menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Maashurul Muslimin, rahimahillah wa yuqma jama'in. Dan satu sah, satu sah yang diketahui Nabi Sallallahu Sallam adalah empat mut. Satu mud adalah satu kepalan tangan orang dewasa Ketika dihitung-hitung Telah berserisih para ulama Ibadullah Berapa ketentuan zakat fitrah jika dikiaskan dengan gram Sebagian menyebutkan 2,5 Kilogram Sebagian menyebutkan 2,7 Kilogram Dan sebagian mengambil yang ahwat Lebih berhati-hati 3 kilogram Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum majma'in. Maka hendaklah setiap orang berupaya, andai kata Allah berikan kepadanya kelapangan mengambil yang paling akhir 3 kilo, karena itu yang paling hati-hati dan itu yang paling selamat. Andai kata dia kekurangan, maka tidak mengapa dia berusaha mengambil yang kedua dan yang terakhir, yakni hendaklah dia jangan kurang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kurang daripada dua kilo setengah. muslimin Inilah aktivitas ibadah yang hendaklah kita perbuat dan lakukan di penghujung bulan Ramadhan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjumpakan kita dengan Ramadhan-Ramadhan berikutnya. Wassallu 'ala Nabi kum, fa in Allahu malaikatu yussallu 'ala Nabi, yaai waladziin aman Wassallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahu masyalli wasallimu barik, wa nimaalabbika Rasulika Muhammadin, wa 'ala Ali Muhammadin, kama salliyta wasallimta baraktu 'alaihi Ibrahim wa 'ala Ali Ibrahim fil alamin, inna kahmin merjil. Wardhallahu 'an alkhula fain Rashidin, Abi Bakr, Umar, Uthman, wa Ali, wa al-maqiyat al-sahabat, wa tabi'in, wa man tabi'un bi والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزين قلوبنا بعد إذ هنيتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا نصيامنا وقيامنا وتمم تخصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة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 Saat diluruskan dan dirapatkan.